Я не хочу жити брехнею. Пізно, лебедику мій, вороття немає. Доки ти вилежувався тут, я познавав сліди дурості твоєї, зумів заговорити зуби старому юродивому. Він уже шкодує, що скривдив тебе, збирається прийти сюди і покаятись. Покаятись, Мало не заплакав я. Що ви з мене робите, жорстокий чоловіче? Але вороття вже справді не було. Старого я зустрів з добре продуманим хамством, декорованим гірко ображеною невинністю, Кволим голосом відгукнувся на стуку двері, спробував підвестись з ліжка і артистично впустив голову на подушку. Старий привітався з ніяковіло і, сівши під стіною, співчутливо припав поглядом до мого лиця. «Сядьте ближче!» – великодушно дозволив я. Старий поспішно підвізся, схопився за один стілець, потім за другий і, залишивши обидва на місці, несміливо наблизився до ліжка – Тобі погано? Мені-то нічого, Глумбиво подумав я, Ось тобі стара мав по справді зле. А голос утішив, Не турбуйтесь, Візьміть он той стілець, сядьте. Беручи стільця, Старий стукнув ним необережно І здригнувся, зіщулився. Запопадливо поправив ковдру на ногах, Приклав долоню до мого лоба. Не треба, не треба гніватись, Замимрив старий і висмикнув хустку із рукава. Я тебе запідозрюв у найстрашнішому. Це з любові до тебе, лише з любові. Мені здалося, що ти здоровий, що ти лукавиш. Я дві ночі спати не міг. Дивуючись твоїй невтомності в роботі, я піддався несправедливій підозрі. Здалося, що ти задумав з чесного шляху звернути. У мене волосся на голові заворушилося, але й тут зловтішно подумав. Однаково до кінця не дійшов, загубив ниточку. Значить, і таких можна збити зі сліду». Все, що далі він правив, билося одній слух, як дощ, щоб слизьки розкло. Одне лише запам'яталося. Шматка хліба, якщо він навіть на землі лежатиме, ти не матимеш права підняти, якщо злісно течеш від найвищого. Я прикинувся, що сплю. Старий обережно поправив подушку і навшпиньках вийшов із кімнати. Через кілька днів я знову повернувся до сонцелюбів. Моя срібляста гордо входила в коло веселих, дужих, осяйних щастям і радістю людей. Старий терпляче допомагав мені, заглачував найнепомітніші промахи і недогляди. При всій своїй тодішній зарозумілості я почував себе поручним дитиною. «Чому ви приховуєте таємниці свої?» – запитав я старого чаклуна. «Чому у нас ніхто не може змагатися з вами?» «А ти? Хіба ти не змагаєшся?» У мене ледве серце з грудей не вирвалося. Не вірилось, що це не влісні. «Так-так, ти змагаєшся», – повторив старий, «тільки тобі обов'язково треба до людей вирватись. Подолай свою хворобу і зразу ж до людей». «Знову стара пісня», – гірко подумав я, а старий заходився ширше розгортати свою думку. «Зелена молодість лише кохати вміє глибоко і мудро. Це вміння дається разом з кроєю. Сріблясту свою ти любов'ю родиш». Не заперечую і не соромся. Я починав теж так, але одного цього мало. Щоб досягти чогось в мистецтві, цього не досить. Якби я десятки літ не прожив звичайним людським життям, то мало слідів лишив би на дорозі, яка веде до вершину мілості. Таких іграшок гарненьких наліпив би, і все пропало б, як змилки на воді. Може, створене мною і мало б якусь цінність? але радувало б воно небагатьох. То не складе тобі честі, якщо ти буйно розвинеш розум свій і до найтонших тонкощів мистецьких чи інших здібностей свої, звільнившись від монотонної злободенщини. Жити виключно за рахунок рідкісних здібностей – це приймати винагороду, що може міражем обернутися. Талант – то врода душі, а вродою торгувати ганебно. І ні в якому разі не слід ганятися за нагородами. За нагороди й ведмеді стають талановитими, за нагороди й собаки навчаються ходити на задніх лапах. Я спробував підкинути іншу тему. «А де ваші роботи зберігаються, вчителю?» «О, де їх тільки нема», – недбало махнув рукою старий. «А чому ж би їх всі не зібрати? Не бачу потреби в цьому. Людям я дещо дав, розплатився з ними, і з мене досить цього». Хороше мусить бути серед людей на свіжому повітрі, і небоязково там йому місце, де зібралися найбільші скопища людські. Тільки те істинну вагу має, що потрібне всім без винятку, як повітря, як хліб.